У вільний час любимо відпочивати у колі друзів та співробітників, і тому минулої суботи зійшлися в їдальні нашого телеграфу, де на столах були красиві букети, кавники, трохи сухого вина. Колектив наш зробив усе, що міг, аби цей вечір запам'ятався кожному. Запросили ми й відомого співака Василя Білика. Той радо погодився, ще й пожартував. Так це ви мені імененні телеграми приймаєте. Увечері ж усе було не так, як гадалося. Варто було нашому гостеві уздріти столи з духняною кавою і вином. Наших співробітників веселих, так би мовити, непослужбовому. Як настрій в нього змінився. Я в ресторанах не концертую, процідив він крізь зуби. Марно ми доводили Василеві Білику, що люди хочуть його слухати, а кава й вино – то просто для годиться. «Коли п'ють і їдять, то й співають самі собі», – пробуркотів Білик. Але, зважаючи на настіні наші прохання, раптом погодився. «Давайте заспіваємо лєтку Єнку», – запропонував він. Всі підвелися до танцю. Тим більше, що пісні дружнього нам фінського народу – Добре знайома співробітникам центрального телеграфу. Василь Білик звів руки, як диригент, змахнув ними, і всі заспівали, плещучи в долоні у ритм пісні. Білик навіть підстрибував, як і годиться в літцієнці. Так підстрибуючи, він і вийшов з залу. Свято було зіпсовано. Через вашу газету Хочемо висловити своє обурення такою поведінкою відомого співака. Від редакції. Яким же має бути наш відпочинок? Хто має рацію? Співак? Чи співробітники центрального телеграфу? Як нам влаштовувати святкові столи концерти? З цих, а також споріднених і з названими питань, ми і просимо висловитись читачів газети. Щодо поведінки Василя Білика, то скажемо, що яким би поганим не був настрій актора, слухачі не повинні того знати. Втім, ми просимо наших читачів висловитися і на цю тему. Пісня для Василя. Я сидів завалений рукописами, які сипалися з шухляди, і розумів, що мені ніколи не вдасться до пуття зорієнтуватися в цій лавині покреслених аркушів, паперу та слів, котрі де де повтрачали значення і доживають, наче літні люди в притулку для самотніх, уже не маючи надії на те, що колись вони придадуться, а доля з новою увагою зазирне їм у вічі. Це я порозв'язував папки, до яких не знаю відколи складав чернетки Приватний літературний музей У кімнаті важко пахло старими паперами з письмового столу Які я хотів переглянути перш ніж повикидати А раптом там заблукав рядок Варто було б відкрити квартирку або й вікно але я подумав, що протяг підніме усе з підлоги, і я стоятиму тут, наче дерево серед віхоли, неспроможний дати собі раду з листами, недрукованими віршами і початками повістей, недописаних до кінця. Обережно знявши з колін папери, я склав їх обіч та пішов до кухні, пошукати бодай молока та хліба. У кожному домі завжди мають бути молоко і хліб. В холодильнику ж пахло цибулею та сиром. Але не було ні того, ні іншого. Взагалі не було нічого. Я постояв трохи, не зачиняючи білих дверцят. Але в вимальованій шафі не було навіть на що подивитися. Довелось повернутися до кабінету. Напевно, маленький протяг все ж таки був.